פרק מ"ג והרעב כבד בארץ, ויהי כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם, שובו שברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור, העד העיד בנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה ונשברה לך אוכל, ואם עינך משלח, לא נרד, כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי, בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הרי עותם לי, להגיד לאיש, העוד לכם אח? ויאמרו, שאול שאל האיש לנו, ולמורתנו, לאמור, העוד אביכם חי, היש לכם אח? ונגד לו על פי הדברים האלה. הידוע נדע כי יאמר, הורידו את אחיכם. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי, ונקום אבן אליך, ונחיה, ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותיו אליך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כאילו להתמהמהנו, כי עתה שבנו זה פעמיים. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נכות ולוט, בוטנים ושקדים. וכסף משנה קחו בידכם, ואת הכסף המושב בפי אמתכותיכם, תשיבו בידכם, אולי משגהו. ואת אחיכם קחו, וקומו שובו אל האיש, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר, ואת בנימין. ואני, כאשר שכלתי, שקלתי. ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשני כסף לקחו בידם ואת בנימין. ויקומו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף. וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הווה את האנשים הביתה, וטבוח טבח והחן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. ויעש האיש, כאשר אמר יוסף, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף. ויראו האנשים, כי הובאו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף השב באמתכותינו בתחילה, אנחנו מובאים, להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו, ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. ויגשו אל האיש, אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית. ויאמרו בי, אדוני, ירוד ירדנו בתחילה לשבור אוכל. ויהי כיוונו אל המלון, ונפתחה את אמתחתנו, והנה כסף איש בפי אמתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו. וכסף אחר הורדנו בידינו לשבור אוכל. לא ידענו מי שם כספנו בהמתכותינו. ויאמר, שלום לכם, אל תיראו. אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון בהמתכותיכם. כספיכם בא אלי, ויוצא עליהם את שמעון. ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף. וייתן מים? וירחצו רגליהם, וייתן מספו לחמוריהם, ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהריים, כי שמעו, כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחו לו ארצה. וישאל להם לשלום, ויאמר, השלום אביכם הזקן, אשר אמרתם, העודנו חי, ויאמרו שלום לעבדך, לאבינו, עודנו חי, ויכדו, וישתחוו. וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר, הזה אחיכם הקטון, אשר אמרתם אלי, ויאמר, אלוהים יוכנך, בני. וימהר יוסף, כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה, ויבק שמה, וירחץ פניו, ויצא, ויתאפק, ויאמר שימו לחם, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם. כי לא יאכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו. ויתמהו האנשים איש אל רעהו. וישא משאות מאת פניו עליהם, וטרף משאת בנימין ממשאות כולם. חמש ידות. וישתו וישקרו עמו.